الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن إله له ومن له أن إله الله له. أن محمد الله عليه آله الطيبين الطاهرين وسلم nakon zavora Allah subhanahu wa ta'ala i salvata i salamana Muhammada sala braću nakon što smo govorili o isti i isti znači traženju pomoći i traženju zaštite, jel tako? Mi kažemo jednu i drugu pomoć, traženje pomoći i traženje pomoći, traženje pomoći da se uspije u nečemu, jel tako? I traženje pomoći da se odagna neka nedaća. Jel tako? Istivata je traženje pomoći kad pritisne neka nedaća. Tako? Da Allah s.a. odagna neku nedaću. A isti'vase odnosno nije istijana nego isti'vase je traženje zaštiti. Jel tako? Početno traženje zaštiti. Pa smo objasnili šta je jedno, šta je drugo. Znači isti'vase traženje zaštite, jutročišta kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a istivate traženje pomoći kad nekimu si ibeto po, poklopi. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala izbavi i odagnatu nedaću. Kogod bude nešto od ovoga, traži od nekoga drugog, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala šta je uradio? Učinio je širk. Učinio je širk. Osim, jel tako, a, rekli smo istivate, traženje pomoći od nekoga drugog mimo Allah s pana u stvarima za koji znamo da taj drugi može, da mu je Alla dao tu moć da može tu, da ispuni. Pa smo navel primjer Musa salam, kad je najišao tako, a dvojice su se sukobili jedan od njegovog naroda, festalata uledi, minši ajatihi nadubihi min pa je tražio pomoć onaj koji je bio od njegovog naroda protiv njihovog neprijatelja. Jel tako? Tražio pomoć, pa je ovdje upotrebna reč istivata, traženje pomoći u nečemu što ovaj može da pomogne, što, što mi znamo da mi je Allah spana ta'ala dao toliko moći, tako? ali ovdje istivata da pomogne od nečega što dolazi, znači, i u čemu može pomoći samo Allah spana ta'ala da se traži od nekog drugog, da pomogne na neki tajanstven način. Kako to da pomogne na tajanstven način? ne poznati i direktan način nego nekom tajanstvenom božanskom mo moći. E tako tko bude jednog tražio da ga pomogne šta učinio je širk. Jel ovo u redu, dobro. E nakon toga dolazi poglavlje koje je nastavlja. Znači nastavlja se na ovo, logično se nastavlja zato što u ovom poglavlju govori o tome kako nema smisla da se traži i širk čini u nečemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i govori se o Allahu subhanahu wa ta'ala rububijetu, o njegovoj vlasti, o njegovom vlasništvu, jel' tako? I da niko drugi, ni od meleka, ni od ljudi, nema nikakve vlasti. Prema tome, ni ništa ne posjedi. Ne prema tome, ne, nema nikakvog smisla činiti širk u ibadetu ili na bilo koji način tražiti zaštitu, pomoć, pribjegavati bilo kome drugom mimo Allaha wa i pod ovim poglavljem znači koje su neki komentari tori naslovili, vidio sam malo prije u prevodu, kao poglavlje o a, širku i osud, osutnosti i odsutnosti dina, o gurbetu vjeri, kako je vjera postala garim, jel tako? Pa kaže pod ovim poglavljem ajet ajushri kuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun zarchine allah subhanahu wa ta'ala qistubia chiu ravni onoga ko ništa ne može stvoriti ništa nije stvorio a sam je stvoren a sam je stvoren nasran i ne mogu im ništa pomoći niti oni sebi sami mogu šta? Pomoći. Ne mogu njih pomoći, ne mogu pomoći one koji njima i badat čine, niti oni sami sebi mogu šta? Pomoći. Pa ovaj ajat rasvjetljuje, znači šta? Besmislenost i glupost širka. Glupost širka. Dalje kaže ajet isto tako, Velladine teduruna min dunihima min klitmir one koji vi dozivate mimo njega one oni kojima vi dove walladina oni koji vi dove upućujete mimo Allaha subhanahu wa taala ne posjeduju ne posjeduju ni ni kako se zove ni kožuljkiću onu tanku kožulkicu koprenu onu tanku presvlaku preko košpice i hurme. Jeste li jeli skoro hurme? A, temr. Jeste li jeli skoro? E, kad jedeš unutra oko košpice ima ona tanka kožuljkica, a, bijela, je li tako preslaka, Ni to ne posjeduju, ni to nije u njihovoj vlasti. A kamo li da posjeduju hurmu, čitav? A, a temr da je ono okolo bude njihovo. Ne, ni uutra ona tanka, ništa. Razumijete, brać? Znači, Allah smano tega nam ovde upući na Pa one od kojih vi tražite, oni ništa ne imaju. Ne posjeduju ništa, ni malo, ni veliko. Ništa. Pa je naveo primjer ove mineo pojma, ne opojma, zašto to služio, tako. sad sitne, te tanke, onaj kopreni. Tako, to je kao koprena, prozirno. Toliko tanko da je prozir. A kad jede je samo smeta, tako zapadne Zazule koje ima malo češtije zove. Dozumijete, ah. braću? Znači, ništa ne posjedno. Zatim podovim... Po, e, poslije ćemo u komentaru vidjeti kako ovi ajte upućuju na što? Na odsutnost vjere, jel' tako? Na besmislenost širka, i zastupljen od širka, pored jasnoće Tevhida, upući hida na šta? Na odsutnost dina, je li tako? Ako je širk, tako besmislen i tako glup, i tako očita stvar širka, tako očito je širk zabla, a većina ljudi opet na širku, je tako? I jasnoća ovih hajeta šta? Pući je na to da je ovaj din garin. أتاكو دايس باونا قويذين ناقويذين كاجة أسحيه ودنس رضي الله عنه دائرة كوم شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء كاجة أنس رضي الله عنه Povrijeđen je i ranjen je Resul, ve s.a.v. na Uhudu. Pa je slomljen njegov kutnjak. Slomljen njegov kutnjak. Pa je rekao Resul s.a.v. Kako će uspjeti narod koji je povrijedio svoga poslanika? Ili kako će uspjeti znači neće uspjeti ljudi koji su povrijedili svoga poslanika pa je objavljen ajat u suri Al-Imran al ti ništa ne posjediš ništa nije u tvojoj vlasti već povrijeđene rasul Celularis sallallahu alejhi i na tu povredu šta je komentarisao Neće uspjeti, ili kako da uspije narod koji povrijedio svog poslanika? Pa je Allah s.a. odma objavio šta ti, ništa li u tvojim rukama, ništa ti ne posjedeš. Ništa li u tvojim rukama. O tome, od Ibn Umar radijallahu anhu ma, da je čuo Rasula s.a.v. kako govori, i da rata rasehu min al ruku i firaka ati l'akhirati min al kako govori nakon što se podigne sa rukua na zadnjem rek'atu sabah sabah namaza da govori Allahu al'an fulanan wa fulan Allahu proklet tog učini toga i toga nakon što bi rekao sami Allahu liman hamidah Rabbana ولك الحمد pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio fa anzal Allahu pa je Allah objavio ništa ti ne posjediješ tebi ništa od te stvari ne pripada nije ništa u tvojim rukama u drugom rivajetu kaže da bi poslije rukua poslije rukua kad je govorio to proklis bio taj taj da je dobio jedu ala Safwan ibn Umeyy wa Suhail ibn Amr wa harith ibn Hisham. Da je dobio to kad se vrati iz da je dobio protiv Safuvan ibn Umeyeta, Suhail ibn Amra i Al-Haritha ibn Hisham. Pa je objavljen Ayat laysa alekemin al Ti ništa ni u tvojim rukama ti ništa ne posjedioš ili Znači, taj emr, ta stvar nije, ti njome ne raspola, ne raspolažeš. O tome isto tako odebu horirata radijallahu an se prenosi, da je kamer Rasulullah s.a.v. hina unzil alaihi wa anzir aširata kel akrabi. O tome, o ovom poglavlju, o ovom poglavlju, postočajte hadis. Kaže Hureyra radijallaha Ustao je Rasul sallallahu alaihi wa sellem Kad mu je objavljen ajet Upozori svoje bliži, svoju najbližu rodbinu Upozori svoju najbližu rodbinu Opomeni svoju najbližu rodbinu Ustao je Rasul sallallahu alaihi wa sallam i rekao Ja mašara Kureyši O Kureyši Evo kelime nahvaha Ili tako nešto slično Išteru anfusekom odkupite se Išteru anfusekom odkupite se la uđni ankum min Allahi šaj'a ja vam ništa kod Allaha ne mogu pomoć O Kureyši odkupite se ja kod Allaha ništa ne mogu pomoć ya ja Abbas ibn Abdul Muttalib la uđni ankum min Allahi šaj'a O Abbas Sina abdu'l-mutalibom, ništa ti kod Allaha ne mogu pomoći. Ya safiyetu ammeta Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. La uni'anki min Allahi şey'a. O safija. Ted ko Rasula sallallahu aleyhi ve sellem, ništa ti kod Allaha ne mogu pomoći. Ya Fatima bintu Muhammed. Ya Fatima bintu Muhammed. O Fatima, kcerko Muhammedova. Selini min mali ma traži od mene, od mog imetka što god hoćeš La ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoć pitanje zašto je ovaj hadih spomenut pod ovim poglavljom nakon što smo objasnili stihade i stijelate pod ovim poglavljem je li tako o besmislenosti širka i gurbe tudina, znači šta? Da je sve u Allahovim rukama. Sva vlast, jel' tako? Da je besmislen širka, sve je u Allahovim rukama. I da niko ne može ništa pomoći. Zato je spomenuto ovaj hadid pod ovim poglavom. Jer Resul, sallallahu alaihi wasallam, očituje, jel' tako? Očituje šta ništa ne mogu ja vama pomoći. Ništa vam ja ne mogu pomoći. Pa ćemo čitati komentaru za Allahovu pomoć polako. Pa kažu u komentaru, znači, ajet, zar čine širk, zar poistovjećuju sa Allahom onoga ko ništa nije stvorio, a sam je stvoren. Kaže u komentaru, ovo je slučaj sa svim što postoji osim Allahom. Svi su na ovoj deređi. Svi su na ovom stanju. Kojim da ništa nisu stvorili, a sami su stvoreni. To je stanje svi osim Allaha. Samo Allah subhanahu wa ta'ala nije njegovo stanje. Tu, el tako. On jedini stvar stvara, jedini nije stvoren. Jedini nije stvoren. Zato znači dalje nastavlja ajet ne mogu njima ništa pomoć, niti sami se sebi mogu šta pomoć. Pa kako onda od njih da se pomoć traži? I kako da ih poistovijete sa Allahom? A šta je ovdje poistovijeći? A i uširi kune. Kroz toga poistovijećuju to nešto drugo. Kako poistovijećuju sa Allahom? Tako što im upućuju do, dove. Posvećuju i ba, i ba, širkčin. Širkčin. Pa kaže, svi su, znači, ovog stanja, osim Allaha subhanahu ta'ala, svi su stvoreni i niko ne može ništa nikome pomoći, niti sami sebi mogu pomoći. I zbog toga je ibadat njima šta? Besmislim. Besmislim. Glub, neizpravan, ali tako, ibadat. Zatim, drugi ajet وَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ Drugi ajet, one koji dozivate mimo njega ne posilju ni ovaj qitmir, jel tako? To je znači ona koprenica, je tako? Ni to ne posiljuje, ništa ne posiljuje. Isto tako ovaj ajet u kući je na što? Na besmislenosti i na batil širka. Jer ajet iza ovoga nastavlja šta? In te la yasmi'u du'a'akum. Walau sami'u, ako vi njih dozivate, ako bi vi njih dozivali, oni, oni ne čuju vaše dobe. Svahana Allah. Dozivaš evliju toga i toga. Dozivaš, je tako, ovoga i onoga. dozivaj koga god dozivaš, mimo Allaha, subhanahu wa ta'ala. Šta, on te ne? Ne čuje. Ne čujete. Vole u Čak i kad bi čuli. Ne bi vam se odazvali. Čak i kad bi čuli oni vam se ne bi odazvali. Zašto? Zato što oni već šta? Znaju svoje stanje i znaju da i taj vaš ibadet baca tako? I oni taj ibadet kad bi znali za njega šta, mrzili bi ga i prezirali. I odreće ga se i odreče ga se na sudnji, u jak furune i nastavlja dalje aj. Oni čak i da vas čuju ne bi vam sve da zvali u bi širkikom. I za će vaš ibadet, vaš šit širk. U jak furuna bi širkikum. I zanegirat će vaše, vaše ibade na sudnji danu. Na sudnjem danu će u furuna bi širkikum volaj u kemitlu Habiru i nikote te ne obavještava kao onaj koji je dobro u svemu upoznat. Jel' tako? On te obavještava, to će sigurno biti tako na svodnjem danu. Jel' tako? Šta ovaj će zanegirati? Kufru učinit u vaš širk. Šta je ovdje U Ojak furune bi širkikom. Kufr će učinit u vaš širk. Ovo što se malo prije spomenuo. Intaduvu. Ako vi njima dove budete upočivali, oni vas neće čuti. A na kraj toga, oni će i kufru učiniti u vaš širk. Pa Allah, svanav tela tu u vašu dobu, nekome drugom ima, Allaha ovdje naziva širkom, doslovno. I kufru će učiniti u vaš širk. Pa je ovo, znači, njihovi vadet se naziva ovdje doslovno širk, širkom. Ovdje... I nikote ovobavještava kao onaj koji je Havir. Jel tako ovdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o osobi. Ovome, o svemu, ovom najboljem tebovještava ko Allah subhanahu wa ta'ala. Jeste li shvatili kontekst ajeta? Da. Nakon toga hadith. jel tako, od Enesa radijallahu an da je Rasul sallallahu alayhi wa sallam prenosi taberani u hadithu debu umameta, radijallahu an, da je Abdullah ibn Qam'ah gađao Rasula, sallallahu alaihi wa sallam, i na, na danu uhuda, je tako, u biti na uhudu, pa ga pogodio u lice, je tako, i slomio njegov kutnjak, kutnjak slomio, je tako, i rekao kad ga je pogodio, uzmi to, ja sam ibn Qam'ah to je bio običaj Arapa, el tako. Evo ti. A ja sam taj taj, pretražiš ubica. Zašto? Hajmo, zašto? Ha? Zato što se zbog oprave, el tako, često nisu mogli prepo... prepoznati. I sam Rasul sallallahu alejhi je na licu imao katsig, el tako. Pa i pogodak bio kroz katsigu, il tako, kroz katsigu. I katsiga je zapravo povredla, rasulah sallam. Savila se i polomila, zabila se, znači uvjel. Salah laha, sallam. Pokaje, uzmi ili etuti, a ja sam ibn qam'ah. Pa i raka rasul sallam, il tako, aqma'ake Allah, Allah te. Allah se sve u tako u tom kontekstu pa je Allah smhnotaira na tovario na ovog čovjeka znači mi tako kažemo dao da ovog čovjeka da se na njega oko mi dromedar znači mužiak devi ogroman jel tako pa ga isikao na komadi Spomni Ibn Hisham da je utve ibn Abi Waqas pogodio Rasula sallallahu alaihi i da mu i on slomio kutnjak. Kaže, imam kurtubi kutnjak. Na arabskom jeziku se zove ruba'i, od arba'a. Je tako? Imaju jedinice, dvice, četvorke. Kaže, četvorke su u stvari u arabskom jeziku ruba'i svi kutni zubi. Sve se zovu četvorke. I svako ima, znači, kako ovdje stoji onaj svako ima sa svake strane po četiri kutnjaka po toj definiciji u arabskom jeziku pa kaže ovdje slomljen je kutnjak slomljen je kutnjak što znači da nije bio izbijen i izvađen da je ispao skruz, nego se samo polomio zub polomio se zub riječ Resula Allah, resim, kako će uspjeti ljudi koji su povrijedili svoga Rasula sallallahu alaihi wa sallam, kaže u predaju od muslima, povrijedili, znači, i slomili njegov, koji su povrijedili Rasula sallallahu alaihi svog poslanika i povrijedili, ili slomili njegov kutnjak i okrvavili njegovo lice. Kako će uspjeti ljudi koji su povrijedili Rasula sallallahu alaihi wa sallam, slomili njegov kutnjak i okrvavili njegovo lice? Pa je Allah s.a.v. objavio šta? Ništa tebi, ništa tebi od ove stvari ne pripada. Ne pripada. Kaže Ibnu te tebi ništa od suda o, o, o njima. Ništa od suda o njima, po mojim robovima, ne pripada. Praću, da ću mi halal, samo kratko da. Assalamu alaikum. Dobro, nam da, evo ja sam na dersu, ah ako može, za jedno sat, tipu. Ja. Nije, nije. I dva sata meni nije kasno, jedino ako i tebi kasno, pa ti onda nazovi sutra. Sutra, poslijepodne, podne, moj, a, zove me poslijepodne, podne. A zove me poslije... Oko i kindije, znači zove me poslije podnevnimi satima prije Sedam sati. Jeste. Jest, može i od pet, od četiri me već zove. Ako muže od pet do sedam, tako zoveme u tom periodu. Sramo li? E, ja ću sad, znači, da ne bi bilo uznemiravanje ovako tamo kod nas nema mreže, pa ovako kad onaj, gdje smo dostupni, da ljudi reći iskoristiti. Dobro. Znači ništa, ti od, ništa od propisa, ništa od presude, ništa od suda o njima, jel tako? Od presuda, znači za njih, za ove koji ste povrijedili, nije u tvojim rukama, te mi pripada o njima samo ono što sam ti ja za njih naredio. a šta je tu? da ih pozivaš. Jel' tako? Samo je tu, znači, tebi. Pa onda, ovo što je se spominje, znači da je Rasul s.a.v. proklinjao određene ljude i dovio protiv njih, poslije rukua, nakon što bi rekao sami Allahu limen hamida rabina valake hamd, jel' tako, je poznata stvar da je Rasul s.a.v. dovio i to se zove konatu na ozi. Jel tako? Kunut kad Muslimana zadesi kakva? Ne će, jel tako? Pa je rasv salah je selb dobio protiv ovih ljudi. Zato što, zašto su spomenuti ovi ljudi? Zato što je ova, ovi, ovi ljudi, znači, safvan ibn umeije, Suheil ibn Amr, jel tako? al Harit ibn Hišam, to su ljudi koji su stajali iza svakog zla. Sve što se dešavalo rasul sallallahu alejhi ve selam muslimanima bilo je sebe, ovi ljudi, među njima jebu Sufjan, tako je tako i tako dalje. Pored toga što su to znači ljudi pokretači svake nedaći koja se dešava u muslimanima, šta Allah subhanahu wa ta'ala pored svega toga, je tako nije udovoljio dobi rasula sallallahu Nije udovoljio ovi rasula sallallahu alejhi ve naprotiv objavio je ajte u kojem nas podučava i njega Rasula, s.a.v. nije vlast, znači, o njihovoj presudi i tako dalje, u njegovim rukama. Iš kako ide dalje, lej sa nekeminel amri še'in, še'in, evu je tube alih, evu ju'adzibah, ili da je Allah s.a.v. da im oprosti, ili Ako se pokaju, da im oprosti. ili da ih kazni, fa innam valim oni su stvarno, valim, je li tako, zaista, Zulomća ali nije stvar tu u tvojim rukama Allah s.a. ako hoće da im oprosti ili da ih uputi pa kaže u komentaru pa im je Allah Tela oprostio pa su povjerovali pa je ovaj ajet uputio na to da Rasul s.a. u njegovim rukama nije ništa osim onoga što mu je Allah s.a. dao od moći, jel tako? kao i svakom drugom Ništa nikome ne pripada. Osim onoliko koliko mu Allah wa da dada. Pa u suri Džin kul inni la amliku lakum norvan vola rašeda raci ja vama ne posjedim nikakve štete. Znači ništa, nikakve štete vam ja ne mogu nijet niti rašeda niti vam mogu dati razboritost niti vas mogu upu, uputiti. Ništa nije u mojim, mojim rukama. Zašto ovo se posebno podlači Posebno se podlači zato što ljudi što nisu ovo I danas čini širk i upući u dove kome? Rasulu sallallahu alaihi sallam. A Allah subhanahu wa ta'ala naradi Rasulu sallallahu alaihi sallam šta? Kul la amliku li nefsi nefa'an, wada dardan ila ma Allah. Reci, ja sam sebi ne posjedim nikakve koristi, ne mogu sebi donijeti, Niti štetiv, osim onoga što Allah hoće. Tako, osim onako i onoliko, ili ono što Allah hoće. Sam sebi, nikakve koristi niti štete ne mogu učiniti ni na nijeti. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ A kad bi ja poznavao gajb el-wedin, kaže Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu da kaže i da ostane u Kur'anu da se kaže da se uči do sudnjeg dana. لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما kad bi ja znao gaib kad bi ja zapoznavao gaib ja bi mnogo dobra sebi pribavio i nikad mi nikako zlo ne bi zadeslo ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ja bi mnogo blaga sebi tako svašta bi sebi tako mnogo khaira pribavio وما مسني سوء انكدا nikad nikako zlo ne bi zadesio nista me od zla ne bi in ana illa nadirun wa bashirun liqawmi a ja nisam ništa drugo osim samo opominjač i donosim radosne vijesti ljudima koji vjeruju zamislite posle ovakvog jasnog ajeta wala kuntu a'lamul ghaiba alastakthartu minal khair posle ovakvog jasnog ajeta poslije ovako jasnog ajta, priča nam brat, profesor, nastavnik, vjeronauki, uči djecu u školi da resursa laari isel zna gaj. Zna ga je. Puglada je aj. Jasni ajde la Allah reci ne zna niko ni na na zemlji gajb osim Allah evo ovdje kad bi ja znao gaib, kad bi znao je tako što znači to da ne zna tako kako to da bude povrijeđen je tako i tako dalje svatata broći i opet pored tako jasnih aj. Ti ljudi kao da nikad Kur'ana ne čite. Kao da nikad nisu čuli za ojah. Oh, yeah. I onda se neko nama ibrati i nama se čudi što mi kažemo kafir. A šta je to drugo? Šta bi drugo bio nego kafir? Allah subhanahu wa ta'ala kaže da niko ne zna ga je. Rasul, naredio Rasul sallallahu alaihi sallam da kaže da ne zna ga je. Da tako? I on pored toga, poslije toga, kaže šta? Da resurs sallallahu alaihi sallam, zna gaj. Kako da zna I tu, da Resul, sallallahu alaihi sallam, sad, mrtam u Kabur, iz Kabura, zna sve šta ko radi, svaku sitnicu, gdje ko, tako da zna gaj. Laostan. Da Allah saču. Pa kaže dalje, upozori svoju bližu rodbinu, kad je naređeno, i upozori svoju bližu rodbinu, znači da je Rasul s.a.v. ustao i rekao, otkupite se. Šta znači ovo, otkupite se? Otkupite svoje živote, jel tako, sami sebe otkupite od Je Jel tako? od jahennama, od jahennamskej vatri oslobodite se od jahennamskej vatri čime pokornošću. Jel tako? Odkupite sami sebe od jahennama čime pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer je siena siena spasa od jahennama šta je? Kolka je cijena? Pokornost? To je cijena? imaš robu koja se zove da budeš spašen od džehanama na toj robi piše šta? pokornost, onaj tkije za lijek. on je automatski što se A, ah. E eh, na njoj piše poko Allahu Subhanahu wa ta'ala stavljanje širka, to ibadat i samo Allahu Subhanahu Watara. Pa kaže da ankum min Allahi šeya ja vam ništa kod Allaha ne mogu pomoći. Znači nimalo vas od da kazne ne mogu zašti, zaštititi, Pomozite sami se, sebi, sami sebe otkupite, a ja, ja vas nimalo od Allaha ne mogu zaštititi od njegove kazni, nego vi trebate sami sebe da otkupite. Odkup, Kako? Svojom pokornošću, što ostavljanjem, ostavljanjem širka. Pa kaže ovdje doziva o abas, ameđu, doziva tko doziva svoju kćerku. Pa ako njima ništa, Rasul s.a. ne može pomoći od je kazni. I ne može njih zaštititi. Jel' tako? Od kako će zaštititi onoga koji se popeo na Miber i kaže šta? Ja Rasul Allah. Ne može pomoći svojim najbližim. Kome će poslije moći pomoći? Jel' tako? Njih ne može zaštititi od Allaha nimal i od Allahove kazni nimal. Dok je bio živ, jel tako? I dok je bio tu, kaže, ne mogla ništa kako A kako da pomogne nekome kom se obrati poslije, poslije toga? Jel tako? Pa kad Rasul Salallahu Anija Selem otvoreno kaže svom mameđi, svojoj tetki, jel tako, i svojoj čjerki, a on ne govori ništa osim istine, onda ti vidiš ljude šta čine i šta rade i vidiš dubinu njihove zavode. I vidiš šta. Šta ti postane jasno? Kako je odsutna prava vjera. Ali dakle, tako? Ti vidiš da su, većina ljudi šta? Upravo rade sve ono što je suprotno ovim ajetima i ovim haditima. I vjeruju tako. I pričaju tako. I pričaju tako. onda shvatiš ti, nekaj, pored tako jasnih dokaza, da je toliko ljudi baš u zavlodi, baš po tim pitanjima, tako jasno pojašnjenim i objašnjenim, i decidno definisanim, kroz tekstove, kroz i unete, onda vidiš, ha, Onda vidiš, je tako, odsupnost ove vjeri. Da je ova vjera stranac među ljudima. Stranac ljudi, većina ljudi davno ostavili ovu vjeru, davno ostavili ovu vjeru pa kaže ovdje spomenuli nekoliko pitanja, prvo tefsir ova dva ajeta, protumačili smo, jel tako pa zatim su spomenuli događaj na Uhudu, jel tako objasnili, zatim smo spomenuli da je Resul sallallahu alaihi sallam učio kunut na namazima osim na vitru, jel tako Ovdje je spomenuto na sabavu, u drugim predajama i na akšamu, je tako? I na jaci, da juči u A da su vas haveri i aleyhim, šta su radili? Aminali, je tako? Na njegovu dovu mi kažemo amina, je tako? Učestvovali sa njim u tako što su govorili Allahu, usliša, uslišaj, uslišaj. je tako? On uputi dovu, oni svi kažu, ja Allah, usliša, je tako? Četvrtu. Ovi protiv kojih je dobio Resul Salariza, šta su oni bio? Najvjernice. Keferi, znači, bili su mošice. Je tako? Zatim, da su, pored toga što su bili mošici, Znači, učestvovali sa mošnicima i radili većinu onoga što su radili mošnici, jel tako? A šta su mošnici radili? Vrijeđali, povrijeđivali i nastojali da ubiju svoje poslani, poslanike. I ovi mošnici nisu ništa bili druga, drugačiji. Jel tako? Nastojali su da ubiju svoga poslanika. Isto tako, šta je od dijela mošnika da, znači, e, kasapi iz krnave mrtve, je tako, ubijene, poginuli, da, kako se to kod nas kaže, masakriraju, je tako, tijela mrtvi, što u suštini nema nikakve veze sa, tako, ubijeni, popadali, tako, nema nikakve, onaj, Potrebe zatim nikakve logične, znači, ali je to bilo uvijek djelo muširika. Kad ne smiju živog, onda mrtvog, tako? Znate li da mušraci ne smiju živog nisanu, da kada i kad mogu? Znači, ti me gledate vlijede. Znate li zato? Ne smiju. Zato moraju mrtvog nati. Tako? Pitali su... Ana je, četnica. Jednog balija sjedi u kafani sanjima piji pije. I tako sjedi sa njima pio često i jednom ga vidjeli sa nekim bradanjom. Kaže, jeli brati, tamo su oni vehabijama, kako? Smiješ? Što, kako smiješ? Kaže, oni su opasni. Što su opas? Kaže, oni su klali u ratu. Kaže, i vi ste četnici, i vi ste klali. Jest, kaže, ali oni kolju trijezni. <laughs> znači, ne smije trijezati. On trijeza ne smije. prvo na treba. Jeste razumeli reču? Znači, od kad se napije, ne smije trijeza ni da ti navodi. Kad može, eto, ti sa sveza, ne možeš mu ništa. Ona koji trijeza, ne smije da ti navodi. Ne smije da ti čamrelo pao. Mora se dobro napiti da mu izgubi pamet, jel tako? Da evo tako. Zavislite tu bijed. Zavislite taj ponor. Što? Zato što on dobro zna da je pogrešno ono što radi. A što ti kolje iš trijeza? Zato što dobro znaš da je istina ono što radiš i da je pravo ono što radiš i da u tome nema ni malo zuluma i da je tu Allahova pravda i da je to Allahu drago i milo djel. i da ćeš zato biti nagrađan i ti radiš trijezam, bismillah je Allah akvor znači objašnjenje situacije na koju situaciju Allah s Tela tala ovaj ajed tebi ništa ne, pri... ne pripada tebi presuda on jema ne pripada zato je Allah s Tela posle toga objavio šta ili da im oprosti tako da se pokaju ili da ih kazne. Pa, pa ime je Allah smanotelo prostio, pa se Zatim učenje konuta u nedaćama. Zatim prozivanje, znači pojedinaca po imenima, u dovi u namazu, protiv njih. Zatim proklinjanje pojedinaca, znači po imenično. Zatim priča rasula salahu i. događaj kad mu je objavljeno upozori svoju bližu rodbinu, jel tako? Zatim kaže ovdje ozbiljnost rasula salahu ieselem uz usprovođenju onoga što mi je nare, što mi je narediv. Čimu je objavljen ajat i upozori svoju bližu rodbinu šta u odmah sazvuk reši i odmah upozo, upozori. Upozori i to sa punom ozbiljnošću jel tako i čvrstim nastojanjem, toliko da su ga proglasili ludi. Šta se danas doga događa? vas. Kad god nastupiš ozbiljno, s krajnom ozbiljnošću i čvrstim nastojanjem da ljude pozoveš u DIN i ovu vjeru šta bude? Budeš lud. Podiš će proglašen ljudi. Tako, e eh, kad bi mi izašli sad dole načarši iaku najveću laž bubnu, jel tako nešto pričali bez veze. Slušali bi nas počarši i izgledali bi im tako od, malo možda zanimljivo. Ha. I većinu tih laži koji bi mi njima prosvili da nas ova od toga sačuva bi i prihvatili, možda i neki malo nevjericom, ali prošlo biti. Ali kad bi mi sad sišli dole i stali i rekli, ljudi, samo Allahu i badat činite, Allah vas je stvorio, pobrijećete i bit proživljen i polagat ćete račun za svoja djela. Zamislite tu reakciju. Zamislite. Zatim. Riječ i Resulat Ništa vam od Allaha ne mogu pomaći. Je tako? Oh, A on je najodabraniji kod Allaha subhanu, ta. je tako? Pa kad on tako doslovno kaže ništa vam svojim najbližim, ništa vam kod Allaha ne mogu pomaći, onda znači to otkriva dubinu zablude oni koji misle da neko drugi koji je ispod njega, Mohameda sallari, od takozvanih evlijaha i tako dalje, da neko drugi može nešto pomoći kod Allaha subhanahu ta'ala. To su za zavor. Kako onda, poslije ovih ajeta i ovih hadisa da ne bude mušrik onaj koji digne ruke i doziva nekoga u kaburu i kaže, pomozi mi kod Allaha. I Posredni, traži posredništvo. A ovdje Resulca i 27. za sebe kaže da ništa vam ja ne mogu pomoći, nego imate šta? Allah, njemu, njemu budite pokor. Prema tome postaje jasno znači i danas šta? Odsutnost ove vjere i odsutnost teuhida, odsutnost teuhida. Odsutnost teuhida u srcima a odsutnost i kao imena i pojma. Je li tako? Evo se svjedoče niste znali, jel'el tako? Ču ne? nešto te Šta je to te tamo nešto? Je tako? A, možda misle neki ona novotarija poznat, jel'ha. Tako, a. tako znači odsutnost te odsutnost te